Txiringundularian ajubia elikatzeko arduraz mintzatu dira Euskadi Fundazioko kideak. Aurten 300 neska mutiko bilduko dira proiektura. Iturbe Euskatel enpresako presidenteak proiektuak sendo eta ilusioz segitzen duela azpimaratu du. Izugarrezko ilusioa ganun jarrita 2008 garrengo urtean eta horko karreretan, batez ere itzulian baina bueno, etzan posibilizan, etzan posibilizan, baina egin bueno, deguna da demostratu hemen gaudela denok, hemen gaudela denok, hemen gaudela txerrundularik, eta proiektu hau asendua eta gorra dala, eta egin degun gauza bakarrizan da urtebete atzeratu genitun ilusioak eta... Nesken artean badiragaitasun handiko txigindulariak taldea gidatuko duen John Laskanok aipatzen dizkigu. Paula Suarez, e, lehen urtean demostratu zuleko ba, eskalatzen artean e, uekotxo nagusia duela. Gero bestaldeetikan bai Tania eta auken pistatik datozen txirrunduariak beraiek azkarra dira, belozitatea hori baukate eta garaipena lortzerako orduan hori asko baloratzen den gauza bada. Justuki Jon Lascanoek aipatu dizkigunen artean Paula Suarezen helburuak entzun ditzagun. Biklokrosean bai espainoakotza apelketak ditute helburuz, garantzitzenak eta errepidean berdina, ez. Espaniako txapelketak, eta gero ba euskaldunen proan baita ondo egitea gustatuko litzai Garib Garibxgabo, gizonen taldean ari den txigindularia ere gogotsu da denboraldi begirako. Hiru bat urte ja garaipen hori lortu ala eta gustuko da den, ez? E, ikusten da ba, ba, bueno, gorputza maila honean daola. Giro ona dute taldean, konfiantza eta iluxioa transmititzen du Xavier Mikel Asparen taldeki de behirak. Taldea oso oso motibatu dago, xirolari guztia gogosko gain daude, oso gor egin dugu lan neguan zehar eta presgaude eta nik usten laizter lortuko dugula lehen garaipen hori. Ajakastaren esperoan txigindularitzako itzuli nagusietan aritzeko parada izaitea espero du aurtengo gode moralian atogliran jadun taldea.